Psalmul 210 Al fiilor împărăției către-a toate ziditorul. Aleluia, slavă ție, a toate ziditorurile, Cel care din iubire în viața ai înfăptuit Și pentru noi viața cea veșnică ai rânduit. Aleluia, slavă ție, a toate ziditorurile, Cel care din sămânța de lumina măslinului tău cel iubit, Pe muntele măslinilor credința care mută munții în noi ai zidit. Aleluia, slavă ție, a toate ziditorurile, cel care, după chipul și asemănarea ta, din lumină ne -a întocmit și prin nădejdea fericirilor ne Aleluia, slavă ție a toate zitorile. Cel care, sămânța legii iubirii, în ogorul inimilor noastre, să o ai dorit! Aleluia, slavăția a toate zitorile. Cel care, cu izvorul de apă, vie al Duhului Sfânt, grădina sufletului nostru, a îngrijit! Aleluia, slavă ție a toate zitorile. Cel care cu roadele slavei tale, sufletele noastre, a împodobit. Aleluia slavăție a toate editorile, cel care lumina legii iubirii ai semanat și ca roadă pe noi ne a adunat. Aleluia slavăție a toate editorile, cel care rădăcina viei tale în Egipt a înfipt și mlădițele ei peste lume s-au răspândit. Aleluia slavăție a toate editorile, cel care ciorchinii biserici tale a adunat. Iar de cântare iubirii și slavei tale te-ai bucurat. Aleluia slavă ție a toate zitorile, cel care neamul tău, cel sfânt prin poarta fiului tău cel iubit la cer ai urcat.